Галю боляче вразив той його вигук. Так, ніби давно, приготований для неї шлюбний подарунок. Андрій віддаровує тепер комусь іншому. Її голова звільно спустилася на долоні і заслонилася русою запоною волосся. Дівчина помітила це, зніяковіла і тихенько присіла біля вікна. «Не співайте мені саї пісні». «Не вражайте серденька мого!» Забринів Марків баритон Під надривні звуки гітари. «Не треба, Марку!» Прошепотіла Галя. «Не буду!» «Хе, Байкал!» «Велика ЦБ!» «Я там мислями нудився», Попиваючи чеський портер І закушуючи. «А я не доїхала!» «Мій квиток!» передали іншому пасажирові. Дурниці, він навіть не дивиться на неї. Та хіба я про неї? Я про нас обох. Андрій, певне, не чув їхньої розмови, не реагував. Автобус вихопився з темної лісової смуги, сніп світла впав крізь вітрове скло на переднє сидіння, відокремивши Андрія і дівчину від Галії Марка. Вони не розмовляли. Андрій лише вряди години поглядав на сусідку, ніби дивувався з її краси. Ти сидів біля неї, мов телепень, хоч би заговорив, сказала потім Галя Андрієві. Я розмовляв весь час, мовчки, але не з нею, а з тобою, або з собою самим. Про що? Коли скажу, Колись він уже не встиг розповісти. Лише з попередніх розмов з Андрієм, тільки аналізуючи тодішній його настрій, Галя може здогадуватися, про що він думав. Можливо, ось таке. Автобус мчав, не гальмуючи на крутих поворотах. Дівчина щоразу затамованим віддихом позирала у вікно, коли за білим при придорожніх стовпів западалися у безодню ліси і гори, а у тих проваллях, немов мушлі на дні глибоких плес, з'являлися білі людські обістя серед рифів черешневих садів. Погляд Андрія прикипів до профілю дівчини, та це її не бентежило, навпаки, додавало упевненості і рівноваги. «Ви вперше тут?» – врешті заговорив він – «Чому вперше? Я ж їду до тітки на омуль», – відказала вона глузливо. «Ах, правда!» – Андрій замовк. Темні очі дівчини з родими прожилками увійшли в нього, як тільки вона стала на східцях автобуса і відбилася в мозку, мов на фотоплівці. Це було дивне відчуття. Він потім весь час приймав деталі її портрета коротко стрижене до половини вуха, волосся, чорну гривку на чолі і повні пошерхлі від спеки чи то хвилювання губи. Це був портрет незнайомої дівчини, а от очі її були в ньому. І коли він опускав повіки, бачив їх, ті очі, впізнавав, а не міг згадати, де він з ними зустрічався донині. Так-так, ми зараз проскочимо через сорок тунелів, а коли позаду нас залишиться Саянський хребет, побачимо внизу велике око землі, синіше від синього неба, холодне й тихе, і тоді зупинимося, щоб поглянути на диво природи здалеку і збагнути його красу ще до того, поки зможемо діткнутися руками до непорочної гладіні озера. А коли вже з'їдемо вниз і скаламутимо байкальську воду, ви, заспокоєний і прозаїчний, розкажете, як пропадає у байкалі омуль, як міліє у ньому вода, і що роблять учені, щоб зберегти, продовжити його неповторну красу. А потім промогичите відому пісню і будете пояснювати тоном досвідченого знавця, що Баргузин то не релікт якогось таємничого племені, а звичайний собі східний вітер, правда? Дівчина уважніше придивилася до попутника. Він був довгобразий, з читочкою русявого волосся, мав рішучі уперті сірі очі. Вона подумала, що такі люди завжди і у всьому добиваються перемоги. І від цього їй стало приємно. А ж спокійно відказав Андрій, після першого потрясіння красою неминуче приходить проза пізнання. Погано тільки, коли в одному випадку людину супроводжує фальшива екзальтація, а в другому – скепсис переситу. Ви тільки но мали фальшиво екзальтований вигляд, як і тоді, коли вигукнули оте на Байкал. А я, напевно, одавано досвідчений. Нам слід би обмінятися місцями в нашому діалозі, і тоді тон розмови став би природним. Мрійниця і практик. Це ж, очевидно, так і є. Ви були на Байкалі? Розкажіть без екзальтації і скепсису. А так, як його бачили? Як я його бачив? Як я його бачив? Чи то було? Дорога повзла в ущелину. Світляне коло, яке утворилося довкруги переднього сидіння, згасло. «Марко, про що ти говориш?» Почувся в автобусі приємно-оксамитовий Альдгалі. «Якась фраза, котра нічого не означає, могла б зіпсувати мені настрій. Я не тому?» «Тому-тому, ти ж сама казала». Ха-ха, засміялася Галя. Усе дурниці, Марко. А Любов? Любов теж стоптується, як підошва. Струни гітари обурено заглушили репліку Галі. Марко заспівав. У чорною хмару зібралася туга моя. Огнем блискавицею жаль мій по ній розточився. Він змогк і сказав умисне голосно, щоб почув Андрій. «Галю, не корч із себе надто досвідченої. Скажи тільки одне слово, і я повезу тебе. Мені знайомі там усі стежки-доріжки, від Селенги до Ангари, і ми б знайшли те, чого шукаємо так довго тут. Любий Марку, облиш. Так-так, я знайшов би, для тебе. А автобус вихопився з ущелини, і знову сніп призахідного сонця впав на Андрія дівчину.